Mikor Virginia elájult, bolibára vállára dobta, mint valami zsákot, és sietve mászott fel a hegyre. Tudta jól, hogy a dühött csordát nyomon követik az üldözők. A hegygerinc egy kiszögelésén, ahová lentről nem láthattak, megállt. Mogorván nézte a lányt. Virginia lassan mozgulódott, majd felnyitotta a szemét. Kivászám a kendőt a szájából, dörmögte az óriás. De egy hangos szószól szól, nagyon röviden elintézem, a lány kisé megkönnyebbült, amikor a feszítés elmúlt a szájába. Bolibár fejebb mászott egy kiugró sziklán, és sokáig bámulta a szoros felé. Közben este lett. Eleinte nem látott semmit. Később észrevett két alakot, amint a hold rájuk tűzött. Kártán itt maradtak, mondta Virginiának csúf vigyorral. Ezekkel azt hiszem beszélni fogok. Virginia megrémült. Bizonyára Óven és Róni maradtak hátra. Talán éppen őt keresik. Most fájább viszem oda a barlanghoz, mondta Bolibár. Virginia ekkor már kész volt a tervével. A kétségbeesés és hidegé és elszántá tette. Bolibár közel állt a sziklaszéléhez. A lány hirtelen maga alá húzta a lábait, és amikor a rabló megmozdult, hogy feléje induljon, teljes erejéből a térdébe rúgott. Az óriási egy csodálkozó hődüléssel eltűnt a párkány pereméről. Huffanás, zörgés, guruló kövek robaja hallatszott fel, aztán csendes lett minden. Virginia csak most rémült meg. Valakit, élő embert, letaszított. Talán megölte. Menekülni. Egy éles sziklához dörzsölte a csuklóját, fáradtan verítékezve egyre merült ebben dörzsölte, dörzsölte, aztán szabad lett a keze. A lábát gyorsan eloldozta, és már mászott is lefelé. Alatta a hegylábánál sötét nagy hevet mozdulatlanul az ösvényen. Bolibár. Virginia habozott. Az első érzése az volt menekülni. De alig, hogy elindult, valami visszahúzta. Itt hagyja a lezuhant Bolibárt. És harabló. Ember. Talán lehet segíteni rajta. De nem, nem. Akkor eljön, hogy megölje őket. Elindult. Ismét megállt. Soha többé nem lenne egy nyugodt percese. Visszafordult, és rövidesen ott állt az óriás mellett. Keserves erőfeszítéssel a hátára fordította. Bolibár bezúzta a homlokát. Fél arcát vérborította. Most kinyílt a szeme. Csodálkozva nézett fel. A lány rémülten hátraugrott. Látta, amint Bolobár erőlködik, hogy megmozdítsa a jobbját, de a karbén után fityegett. Eltört. A fájdalom még torzabbá tette az arcát. A bal keze a teste alá került, ezt sem használhatta. Bolivár keservesen felkacagott, és rikácsolva kiáltott rá. – Rajta, na! Ő meg! Hát ott a revolvere! <gül> Mit bámul? Nem látja! Eltörött a karom! Kifordult a szeme a kíntól. Virginia letérdelt a sebesült mellé. – Maradjon nyugodtan! Segíteni akarok magán. Most már látta, hogy a bandita súlyosan megsérült. Legalábbis annyira, hogy tehetetlen. Eszméletén él volt, de nagy fájdalmai lehettek. Az arcára rémül csodálkozás ült ki, mikor a lány letérdelt melléje. Mit akar? Bekötözöm. ánnya a pokolba. Meg tudok dögleni egyedül is. Nincs szükségem rá, hogy most bekötözön, azt ide hívja azt a két gazembert. Dősen nevetett. Ne féljed, ők majd tudják, hogy mit tegyenek a sebesült bolibárral. Virginia felé nézett, ahol kigyújt a tábortűz, és jól látszott messziről a két árnyék. Szóljon Roninak és Owennek, mert csak ők lehetnek. Bizonyára megölnék a rablót, akik az életükre tört. Ó Istenem, de szörnéségesen gyengenő, gondolta elkeseredetten. Még egy gyilkos banditát sem tud a sorsára hagyni, vagy kiszolgáltatni azoknak, akiket az imént kegyetlenül elpusztított volna. De nem volt képes rá. Ő nem büntet és nem álbosszút, nem ítélkezik. Az Isten dolga a büntetés. Az ember csak könyörületes lehet. Látta a rabló a lány arcán, hogy mind gondolkodik? Lehet, hogy látta. De nem szólt semmit, nem kért kegyelmet. Virginia levágta a sebesült kabátúját, kiszabadította a törött kart. Aztán elment, és két egyenes faággal tért vissza. Értett valamit az első segélyhez, és egész ügyesen tette sínbe a sérült csontot. Balibárnak néha megcsikordult a fog a fájdalmában, de tűrte, hogy a lány inkből vágott pójával kösse körül a sinnek használt két fát. Közben komoran, szinte gyanakodva nézte. Lódobogást hallottak. A két férfi ott lent éppen ellovagol. Virginia habozva nézett a hang irányába. A rabló tudta, hogy ez a döntő pillanat. Ha Ronny és Owen elmennek, nem szolgáltathatja ki többé. Az zaj távolodott. A leány riadtan nézett rá, majd újra az elhaló lódó irányába fordult, de nem mozdult. Csend lett. Bolivár nem bírta elnyomni meg könnyebbül sóhaját. Hajnalba Virginia elment. Bolibár azt hitte, hogy magára hagyja. Két óra múlva azonban meglátta, mint ismét közeledik. Visszament a táborhelyre, és leküzdve az ájulását, addig keresgélt a szörnyű helyen, amíg egy főzőedén talált. Ebben vizet hozott. Bolívar csodálkozva nézte. A lány megitatta, aztán kimosta a fejsebet, és azt is bekötötte. A fájdalom és a vérveszteség legyengítették a banditát. Ismét elájult. Mikor magához tért este volt, tűz égett mellette, és Virginia szállított húst főzött. A bandita megmozdult, ugyanakkor a lány felemelte a revolvert maga mellől, és nyugodt csengő hangon mondta. Amíg aludt magamhoz vettem a revolverét, nem hiszem, annyira hálátlannak, hogy tervezzen ellenem valamit, de megtanultam erre felé, hogy minden lehetséges. Bolibár mögött valamit, és nézte a lányt a fazék mellett, tépet ruhába, kezében a revolverrel. A szoros felől ragadozó madarak sikoltozása, hiénák, sakálok rekettű völtözése és marakodása hallatszott. Pokoli szagú levegő úlyos bodotta a völgyre. Ádjon vizát! Virginia vizet vitte edénybe, és úgy állította le, hogy Bolívar elérhesse egészséges karjával. Közben egy másodperce sem tette le a revolvert. A bandita ívott. Nem fogom bántani? mondta később szinte barátságtalanul, de csendesen. Azért, ha akarja, tartsa csak meg a revolver. De a biztonsági zárat ne felejtse. A lány lehajtotta a fejét és szomorúan, szinte szégyenkezve nézte a földet. A biztonsági zárat nem nyitotta fel. Most, ha meggyógyul, újra életre halára üldöz majd bennünket? Nem fogom bántani magukat felelte hosszú hallgatás után, és újabb negyedúra elteltével megkérdezte. Miért nem szolgáltatott ki azoknak? Mert megölték volna. Most új kötést teszek fel. A revolvert a földön hagyta, és odament a sebesülthöz. Kiódozta a rongyot. Bolibár nem szólt semmit, és nem mozdult. Tűrte, hogy a lány megújítsa a homlokán a kötést. Ha elég erős lesz, induljunk útnak. Én nem vagyok orvos, lehet, hogy rosszul illesztettem össze a karját. Akkor újra el kell törni. Idekezzék minél hamarabb városba kerülni, ahol kórházban. A karom gyógyul, és úgy illesztette össze, ahogy a legjobb, felelte. Aztán elaludt. Reggel már lábra állt. Virginia ébren volt, és főzött valamit. Mi történt a szorosban? kérdezte Boli bármi nevet. A lány nem felelt. Álpusztultak, adta meg a választ a bandita önmagának. Rövid szünet után megszólalt. Adja ide a rávolveremet. A lány ijedten nézett. Adja ide, kérem. Kisé nyersen, de megnyugtatóan mondta ezt. Virginia odaadta a koltot. Máhátünk. Hatalmas kezét a lány vállára tette, és kisé bicegve elindultak. Néha furcsa zavart pillantással nézett re Virginiára, aki óvatosan lépést tartva ment mellette, és támogatta a hatalmas embert. Ki ült meg az öcsémet? kérdezte nagysokára. Virginia nem felelt. Megmondhatja, senkit sem fogok bántani többé. Ne higgy, hogy ellágyulás. A maga hozzátartozóit úgyis kiméltem volna. Megmentette az életemet. Ezért cserébe kérheti annak az életét, aki megölte bobot. Ez rendben van. De a revolverharcos bolibárnak amúgy is vége. Miért? A karom úgy tört el, ezt érzem, hogy sohasem kezelem olyan biztosan a revolvert, mint, mint, mint ahogy eddig. Ha megtudják majd, hogy a kezem már nem biztos, akkor sokan, nagyon sokan akarnak majd megölni. Aki csak azért nem tették eddig, mert féltek a revolveremtől. De most nem lesz kitől félni. Az ujjajon még hónapokig erőtlenek maradnak, és azután se nyerik vissza a régi biztonságot. Az így van rendjén. Az öreg marhatolvaj valahol elhullik egy golyótól. Menjen el keletre. Minák! A városban nem jó éni. Meghalni se. Mondja, hogy ölték meg az öcsémet. N nem láttam. Egy rabló mesélte, akit bekötöztem. Amíg a többiek elindultak maga után. Bolibár összeráncolt szemmel kisejietten nézett a lányra. Bekötözte a rablót? Igen. Azt mondta, hogy a maga öccse lőtt előbb, de Keri leugrott a szikláról, elkerült a golyót, és közben visszalőtt. Hallgattak. Másnap elérték a Colorado fensíkhoz vezető Serpentint. Maga. Majd ott a domboldalon túl jobbra folytassa az útját. Én ára megyek tovább. Hová? A be. És ha most találkozik valakivel, aki haragszik magára, nem tud védekezni. Nem. De majd elbújok, és... Jöjjön a Lonsdélvárba, mondta határozottan Virginia. Bolívar meghökkent. Ott a halálos állásségeim fogadnának. Én majd előre megyek, nem rossz emberek. Azt hiszem, egyikük se lenne képes arra, hogy végezzem magával, ha törött akarja. Majd Kerry megvédi. Kerry mindent megtesz a kedvemért. Ő jó ember, csak kisé heves. Azt hiszem, Owen se gonosz. Az óriás csendesen megingatta nagy fejét. Nám, Mr. Lonsdale, lehet, hogy csak ugyan megsajnálnának, de a gyors golyó még mindig jobb érzés az miné. Felértek a dombra. Ázen az ösvényen menjem mindig előre, és... Nézze! Kiáltotta a lány, és kinyújtotta a karját. Távol a lonsz délvár felől két ló, és néhány marhatrappolt gazdátlanul. Aztán másfelé is egy marha tűnt fel. Valami történhetett, mondta Bolibár nagyon halkan, mert már azt is sejtette, hogy ez a valami végzetes szörnyűség lehetett. Úgy látszik szétfutott a csordalfánsíkról. Jöjjön, jöjjön, lihegte rémülten egész testébe remegve a lány. Belekapaszkodott bolibár karjába, húzta magával. A legközelebbi dombról azután eléjük tárolt a távoli fensík halálos panorámája. A vár üszkös romja, a kiégett legelő gyászfekete táblája. Virginia elájult. Mikor magához tért, azonnal felugrott. Pihányán, hiszen alig áll a lábán. Nem, nem, menjünk, kérem, azonnal menjünk, Istenem! Nem tudta, mi történt, de érezte, hogy a két nagy ellenfél összecsapott, és ebben a küzdelemben pusztult el minden. Ahogy kiértek a fenségre vezető keskeny keskenyszorosból, nyomban látták, hogy mint elhullott ronydarab a kiégett mező közepén egy élettelen ember hever. Gyönyörű paripa áldogált mellette méltóság teljesen, jobbra balra nyújtogatva a nyakát, hogy talán akad egy fűszálnyi táplálék az elpusztult rétem. A lány sietett, pedig rogyadozott a lába. Mikor Bolibár odaért, már a férfi mellett térdelt, és két tenyerébe fogta az élettelen fejet, és szinte elszelősen suttogott. Róni! Istenem! Róni! Meghalt! Az óriás is letérdelt. Kigombolta Róni ingét, és sokáig tartotta melkasára szorítva a fülét. Élj! mondta aztán. Még dobog a szíve, de azonnal segíteni kell. Halálosan kimerült. Egyik karjával segített a lánynak, és az ájultat bevitték a házba. Itt megtalálták hasonló állapotban Óvönt. Lemosták őket, vizet öntöttek óvatosan a szájukba. Holibár elment, hogy talán akad valami szeszféle a házba. Rummal tért vissza. Nem sokára erősödtek az alig hallható szívhangok. A foguk közé töltött rum jót tett neki. Nem értem, mojtyogta Bolibár. Ez a két ember kis hiány, éhen, szomjan halt, mert más bajuk nem lehet. És a kamrába minden van, bőségesen étel, ital. Először Romit ért magához, aztán lassan óven pillái is megrendültek, és kinyitotta a szemét. Fel akart ugrani, mikor meglátta Bolibárt, de nem volt ereje. Döbbenten látta, hogy Virginia is ott van, és mellette egy másik pokrócon még valaki. Arra fordította a fejét. Roni. Csak feküdjenek nyugodtan, mondta Bolibár. Én a barátjuk akarok lenni, mert ezt ígértem Miss lansdale -nek. Ha majd jobban érzik magukat, magyarázzák el, hogy kerültek ilyen kimerült állapotba. Egyikük a házba, másikuk a szabadba. A szabadba? kérdezte Óvön. Rónit kint találtuk a mezőn. A lóról esett le. Óven arca vérpilos lett. Róni csak azután merészkedhetett ki a házból, miután ő elalélt, tehát legyőzte, de nem ölte meg. Bolibár ezt mondta. Én most elmegyek, és tőlem ne tartsanak. Mi Sloan's déllal elintéztük a számadást. Különben is tisztességes harcba győzték le Bobot. Így könnyen most nekem. Már lenézett tehetetlenül görbült ujjaira, amelyek egy-két mm millimétert mozdultak csak. De óván nem hallotta a közbeszólást. Ronira tekintett. Miután én elaludtam, te kimentél a lóhoz? Igen. El akartam menni. És azt hiszem most, hogy rendben van minden, el is megyek. Ne menj el, Roni. Elmegyek. Semmi dolgom itt. Ostobaság volt tőlem, hogy ettől a mérgezett levegőtől megrészegettem, és... ah, eh, szóval elmegyek. Virginia, talán neked sikerül rábeszélni, hogy maradjon. A visszaszálingózott állatok bőgése hallatszott a legelőről. A siklatorlasz megnyitotta Bruce és Cresby, aki szintén előkerültek lassanként. Egy bőrostól csapott le nagyon durranva. Napfény özönlött be az ablakon. Ne. Menjen, Roni, mondta Virginia, de másfelé nézett, és nagyon piros volt. De, felelte halka Karoni. A Lonsdélok -ok versenyfutása véget ért, fejezte be határozottan óvan, és kezet nyújtott. A két férfi keményen megszorította egymás kezét. Másnapi munkához láttak. Egy-két kauba is megjelent a régiek közül. A kíváncsiság hozta őket vissza, aztán maradtak. Elhatározták, hogy a várat nem építik fel többé. Modern kis farm lesz itt helyette. Virginia, mondta este Róni a lánynak, amikor egyedül maradtak. Magát csak ugyan a sors küldte ide. Igazán sokkal többet tett, mint én, és nem is tudom miért. Róni megfogta a kezét. Maga mellett jónak kell lenni, még ezt a Bolibárt is megszelídítette, és. és nem fejezte be. Virginia arca csillogó szemmel közeledett hozzá. Róni magához húzta és megcsókolta. Ilyet rezzentek fel. Óven jött arra véletlenül. Mosolyogva lépett oda hozzájuk. Ezentúl nézzük nyugodtan egymás szemébe, mondta. Ti szeretitek egymást, és ez így van jól. Együtt leszünk ezentúl a közös házba. De nem a törvény miatt, hanem mert összetartozunk. Idővel majd én sem leszek itt magamban. Jobbjával és baljával megfogta Virginia és Ronnie egy kezét. Sok szerencsét, gyerekek, és ami volt, azt ne felejtsük el soha, de bocsássuk meg egymásnak. Ja, igaz, ezt a bolivárt itt tartottam. Te megölted az öcsét, Virginia, ha jogosan is, de örökre harcképtelenné tette. Bárhová megy, lepuffantja az első régi ellenfele. Hm, azt hiszem nincs abban hiba, ha itt az Isten háta mögött egy öreg marhatolva meghúzza magát. Virginia szeme felragyogott. Óvam, ez nagyon rendes volt tőled. Én is azt hiszem, bólintott Róni, és mikor később meglátta Bolivárt, oda lépett hozzá. Örülök, hogy itt marad intézőnek, mert a csodát! Lehet az óriás. Itt maradok, de semmiféle fizetést vagy parancsolgatást nem kéret. Ha tetszik, hát megengedhetik a vénzsiványnak, hogy itt halljon meg a hegyek között, és békében legyen a sakálok elől, akik most megrohannák, mert nincs már foga. Erről lehet szó. Így is jó lesz, bólintott ráulni. Az ház készen állt. Barátságos, nagy fehér épület volt. Közelében állt a legények blokkháza. A fő újra kinőtt, a legelő benépesedett marhákkal. De most már bógyú is volt közöttük, és mindnek az eredete tisztán állhatott a hatóságok előtt. Bolibár ott maradt, mint intéző, üzlettárs, maguk se tudták, hogy milyen minőségben. Csak ott élt, rendelkezett, szitta a kavbolyokat, és senkivel sem volt megelégedve. Tolvajok többé nem mehettek keresztül a hágon, mert a legszigorúbb vizsgálat alá vetettek minden marhát, amelynek a fensíkonát hajtottak Mexikóba. Vámot nem kértek senkitől, de lopott marha nem juthatott a birtok közelébe. Már ki volt tűzve Roni és Virginia esküvője, amikor egy este óven kiáltott be a házba. Ronnie, egy régi ismerősöt keres! Azt mondja, hogy ő a nagy bőgő! Csak ugyan ő volt. Messzi útról jött az látszott poros lován lépett volt intézőjéhez, és kezet nyújtott. Ronnie egy másodpercig habozott, aztán derekasan megrázta. Csak azért jöttem, hogy megmondjam magának, Rony, nem kell szégyenkeznie, ha egyszer megfordul winston -ba. Az emberek mostanában sokat beszélnek magáról. Mi a fene? csodálkozott Rony. Így van. Elsie Harrison nemrég meghalt Denverbe, és a halála előtt vallomást tett, amit kérésére eljuttattak Winstonba. Nyomta a lelki ismeretét, hát nem bírta elvinni magával a sírba a titkot. Ő le hátulról a Martins szerdejében. Róni keservesen ráncolódó arccal összehúzott szemmel bámult néhány másodpercig a távoli hegy csúcs felé, ahol éppen hunyó piros fénynyel búcsúzott a nap. Egy felhővel csipkézett hófötte csúcs mögé. Sok-sok keserűség fogta megerős marokkal a torkát. Sok elviselhetetlen megaláztatást, sérelem, szomorúság, harc és kín. Ámult emberek csoportja fogta körül nagybőgőt, ezt a különös hírnököt, aki Winstonból idáig jött vágtatva, hogy elhozza a hírt. Gyere be, nagybőgő, és pihent ki magad. Azt is mondta Elzi Harrison, hogy maga látta őt a helyszínen, és beszélt vele. Csend. Igazat mondott. És nem adta ki azt a lányt, akit nem is szeretett? Ismét hallgattak. Igen, mikor odaértem a találkozóra, mondta szintelen hangon Ronny. Ted már ott volt. Felálltunk egymással szemben, és megállapodtunk abba, hogy mindketten tízig számolunk hangosan. Akkor lövünk. Nyolcnál lehettünk, amikor a bokrok közül egy revolver dőlent, és Teddi arcra Elzi volt. Rémülten kuporgott. Eljött, mert félt, hogy Teddy végez velem, és izgalmában, rettegésében szinte öntudatlanul tüzelt. Virginia nyitott szája lát Róni mellett, és görcsösen kapaszkodott a karjába. A többiek is ámultan hallgattak. Roni megsimogatta a homlokát. Rábeszéltem, hogy menjen el azonnal. Még nem tudhattam, hogy a nyomozás eredménytelen lesz, illetve, hogy rám terelődik a gyanú. Megmondtam neki, hogy ha szeretném, most már akkor se tudnék többé a közelébe maradni. És végül ellovagolt. Csak akkor jutott eszembe, hogy én is gyanúba keveredhetem. Így történt. A nap közben leszállt, és csak pasztelszín vízfények derengtek még a csúcs felett. Sokat szenvedhettél, mondta óvon, és belátom, hogy erősebb vagy nálam. Én nem bírtam volna elviselni, hogy mindenki orgyilkosnak higgyen. Nem mindenki hitt annak, felelte mosolyogva róni, és átkarolta Virginia vállát. A Rocky Mountain sportalan tiszta levegőjén keresztül csodálatos fénynyel ragyogtak a csillagok. Az augusztusi este gyors lehűlése hirtelen légáramlással suhant át a fák között. Köszönöm nagybőgő, hogy eljöttél ezért ide. Én is bántottam magát, róni, és a többiek is mind nagyon sajnálják Winstonba, hogy boldogtalanná tették. Mondd meg nekik, hogy most először életemben nagyon boldog vagyok, és ezt éppen a winstoniaknak köszönhetem, akik elüldöztek. És még szorosabban fogta át Virginia vállát. Száz éve nem volt ilyen megbékélt, derűs és tiszta este a Colorado fensíkián